«Потом, а січас піду на розвідку». «Що ж ти розвідувати хочеш?» – сумирно спитала Тамара. «Місто нужно вам подискать», – мовив Шурик, «і рекетера порядочного». «Якого ще рекетера?» – щудувалася Тамара. «Не рекетера, а рекетера, поняли, мама?» – поправив Шурик. «Чи ви хочете, щоб вам деньги забрали, а ще й духа дали?» «Що це ти таке кажеш?» – скрикнула, майже верескнула Тамара. «Віздє, мама, є свій порядок», – поважно мовив Шурик. «А я не хочу, щоб вас обіжали. Я вам, мама, так сказати, буду як тілохранитель, тобто поможу деньгу зарабатувати. Чи думаєте, все так просто? Настав ручку і капай дінюжки». Але тільки що казав просто. Казав, щоб ви согласії дали». А коли дали согласие, я трошки вам гласки протру. На дурняк багато хоче околачиватся. Це і вам понятно, мама. Думаєте, прийшла старушка, ручку поставила і все в ажурі. Гриби і денежку. Не, мама, там теж порядок є. Рекетери – це все одно, що мінти, тільки без форми. Одним дають розрішення, а других проганяють. І кожен має свій район – а за службу свої денежки із старушок збирають. Пойняли тепер, мама? Пойду шукати вам місто бізнеса і порядочного рикетера. Але ж сказав, що ти охоронять будеш, сказала Тамара. Отак і буду, щоб ви були спокійні і щоб вас ніхто не трогав. Тобі ж ноги болять ходить, сказала Тамара. Болять, згодився Шурик. Але коли бірёмся за бізнес, треба все устроїть як слідує то вже, мама, не вашого ума діло, бо вам ума не требується. Я ж вам сказав, мозг вашого дома Шурик. От Шурик усе й устроїть. Пока, мама. То, може, б ти почекав, поки борщ звариться і Ліля прийде? до борщів чекать, мама, сказав Шурик енергійно. Да, коли Лілечка щось образить, без мене не пийте. Ми тобі оставим, сказала Тамара. Не оставим, мама, звищив голоса Шурика. Подождіть, місті отпразднуємо начало нашого нового бізнесу». «Пойняли?» «Не знаю», – сказала невпевнено Тамара. «Чи ж витримаємо?» «Так воно в душі смокче». «Я довго не буду», – пообіцяв Шурик. Тамара тяжко зітхнула і подумала про гадюку, яка й справді присмокталася до її серця і смокче помаленьку кров, ряді годи відриваючи писка і облизуючись, мов собака. «Не барись, – сказала скрушно, – бо коли ліля, сам знаєш». «Да, женщине слабий сосуд, – сказав Шурик і двигнув якось дивно переступаючи. «Застоялись мої ножки і не несуть, но ми їх разом в ньому. Капіля ж у цей час підступала до вальченого обістя, так і не встигши збудувати жодної споруди в голові. Подумала, коли валька сидить на ослінці серед двору біля заростей жоржин, які ще не цвіли, але вже вигнались угору, гору, вона добріша, бо милується на власні жоржини, і тоді в неї душа м'якне. І треба ще, подумала капіля, щоб була сама. Бо коли плеще язиком із котрої з сусідок, то діло не вигорить. У такі хвилини із валькою ліпше ділових розмов не провадити. Це вже знає із досвіду. Тому вона зупинилася і, ставши навшпиньки, зазирнула у двір. Чи не стримить споміж нерозквітлих іще жоржин вальчена голова? Голова стриміла, ніби одна із жоржин розцвіла, кругла така, як м'ячий кавун, з роздутими відтовщу щоками і спогідно заокругленим під підгарлом. Зверху на тій дивній квітці, чи м'ячі, чи кавуні, було трошки волосся, так щільно притуленого до голови, ніби воно приклеєне посередині ж, розділене рівнесеньким проділом. Валька таки була сама, і капіля наповнилася сподівань. «О, ліля», – сказала голова квітка, – «чим я, чи кавун, чого це ти стала і не заходиш?» «Не хочу мішати», – сказала скромно капіля. «А в чому мішать?» – сказала голова. «Вже попрала й віддихаю. Такі хороші в мене сей год горгинії, розцвітуть, красота буде». «Да, в тебе вони красиві, ні в кого таких красивих нема», – підхлібала капіля, підступаючи ближче. «Сей год у мене пара нових, Вікторія Вікторівна дала. Як же це вона їх назвала?» «Ну, Вікторія Вікторовна не такі красиві горгині, як твої».